Vinc demanar perdó. Fugim junts de Barcelona. No puc anar-me'n, ja saps que em casaré. No et pots casar. Li diré a tothom la veritat. El queixeu-me a la Mallorca pretén és segrestar-vos i dur-vos presoner. Arnau, podré anar a la universitat. Ja es pensa que és un dels nostres. Ell no serà mai un dels nostres. Arnau! Arnau! Alatar! el meu marit, Arnau Estanyol. És vesteix al barri de la Ribera i està casat amb una tal Maria Cardona. Què voleu, senyora? El va matar una fletxa en la sala al castell. <tots> Arnau, per favor, des d'anar abans no sigui massa tard. En Ramon, en Miquel i tants d'altres... no hi ha metge que pugui salvar la Maria de la pestilència. Els són la pesta! L'agulla papà ho deixa ben clar. És una pestilència que Déu ha enviat per afligir el poble cristià. Només ens queda resar i penedir-nos. Van enverinar l'aigua que veuen els nostres fills! Morts els jueus! No. Morts no. els jueus! No. Morts els jueus! No. Call i amb els sultats! Fora! Ah! Fora! Els nens estan al vostre càrrec? He de portar-los al Call. Avui. Ah. Per què ajudes els sueus? Vine a mi. Sobi de pressa! Entrego. Aquí? Ningú es buscarà en una cripta. Què esperes? Entra. No. Jo he de lluitar amb els meus amos o enterrar-los. I deus menjar el serró? Com es diu el teu amo? Has d'hi cresques. I tu? Sa'at. Quan les coses es calmin, els duré a casa. Que el teu Déu t'ajudi, Saad. Cristià. Com et dius? Arnau Estanyol. Que el teu Déu et beneggi, Estanyol. No tingueu por. Només són morts. No us faran cap mal. Veniu. Sou germans? En Josep i jo, sí. En Saúl és veí nostra. I també és amic d'en Josep. Jo em dic Carnau. Jo Raquel. Tu no te'ls creus. Aquí? Diuen que tot és culpa nostra. I que m'hem enverinat els pous. He vist molts jueus als carros dels morts. Per què hauríeu d'enverinar els pous d'on també beveu vosaltres? I t'im bon ama. Dar No em durarà gaire. Us de desfer. Té la pastilència? No, però està molt feble. Què em fareu quan es mori? No ho sé, vés a saber. Potser moriré jo abans per l'epidèmia. O tu. Ja, però... No penso deixar que es mori al carrer com un gos. Va salvar els meus fills. Jo també tinc fills, Gasdai. I ara corro un gran risc. I si els soldats del rei em descobreixen? que sortti per la porta de l'estable. És menys arriscat. Si no hagués estat per ell seríem tots morts. Per què ho devia fer? És un cristià? És una bona persona. Bena. L'oficial de la Guàrdia és un home comdiciós. Quan el cristià mori, el subornaré. Costarà molts diners, però ens guardarà el secret. I no hi haurà represàlies. Encara és viu. En has d'ahir Ens ha escrit el corresponsal a Sicília. Ofereix esclaus i espècies. El preu em no preu greu, el de... ara no veig en cor de parlar de negocis. Deixa'm sol, sisplau. Hi ha anat a la teva església, hi ha resat a la teva verge. Diu que no facis cas del metge, que viuràs. Ella et va salvar de la pestilència perquè el que visquis. Què fas, aquí? Has entrat en una església cristiana. Això oh. és no poder... mentida. Però ell li faria il·lusió. Jo hi aniria. I resaria la Verge si servís per ajudar-li. Deixeu obertes les portes del dormitori. I aviseu-me si noteu un canvi. En nom del Consell de Cent, es fa saber que la passada setmana... Os morts per pestilència a Barcelona només van ascendir a 32. Nou persones s'han guarit i les seves cases han estat declarades lliures de pestilència. Vam. Amo! La pestilència s'ha acabat. Acaben de llegir el registre. Només 32. Lloàcia a Déu. Alhamdulillah. <coughs> Nens, baseu-li les mans a aquest home. Déu l'ha salvat de la mort i així li podrem mostrar la nostra gratitud. Sabeu què va preguntar així que va obrir els ulls? Volia saber si estàveu bé. Arnau Estanyol, Sóc un home ric, però tots els meus béns no valen res, comparats amb els meus fills. La llum de la meva vida. L'agriment d'en Hasdai no té límits. Tot el que és meu és teu. Perdoneu-me. Retireu-vos. descansar. Saat, escriu al corresponsal de Sicília i compra-li tots els esclaus que tingui. Tots? Eren més de 500, amo. Com si en són 1.000, els vull tots. Són meus diners, amo. Les teles i les espècies es venen a millor preu. Esclau Saat. Amb tota la gent que s'ha mort, Barcelona necessita treballadors. <t 'en> dol que te'n vagis d'aquesta manera. Estic en deute amb tu. M'heu acollit. M'heu salvat la vida i mantingut durant mesos. Deveu haver pagat molt perquè no us acusessin. Qui està deute amb qui? Ni tot l'or del món podria compensar el que m'has donat. Esteu massa feble per treballar d'avastaix. Quedeu-vos i deixeu que us ajudem. Ja m'heu ajudat, Sa'at. I us ho agrairé mentre visqui. Els meus fills són feliços amb tu. Pel Josep ets un heroi. Demana'm el que vulguis. Fins i tot et puc aconseguir un títol. La meitat dels nobles de Barcelona en deuen diners. S'han arruïnat amb les seves guerres. Viuen dels préstecs dels canvistes jueus. M'heu donat més del que mereixo. I no vull saber res ni de títols ni de nobles. Sempre que un noble entrat a la meva vida ha estat per arruïnar me -la. I digueu-li al vostre fill que no sóc caperoi. Si vaig anar a la guerra va ser només per escapar-me. Escapar-te d'aquí? D'un traïdor. Un adúlter. Un home indigne. Digueu-me el seu nom i serà el meu enemic. L'home sóc jo. Vaig anar a la guerra per fugir dels meus pecats. I quan vaig tornar... Tot era mort i destrucció. La meva dona, els meus amics... Tots morts. Déu se'ls va endur. I a mi em va deixar viu perquè sabés què és estar sol a la Terra. Només em queda un germà i fa anys que no el veig. No està sol. Aquí tens dos amics que et seran fidels fins a la mort. si plau que... No sóc digne dels vostres honors, ni d'aquesta casa, Hasdai. Arnau, per favor, accepta aquests regals de comiat. Sóc un cristià pobra, no tinc cap joia digna de la teva bellesa. Però et donaré una cosa que et serà útil a la vida. Un consell. No et lliuris mai a un home que no sigui digne de tu. T'has de cuidar. És el que vol la teva verge. Has sobreviscut a una guerra, a una epidèmia. La verge t'està enviant un missatge. Encara et queden moltes guerres per lluita. Potser hi ha una cosa que podríeu fer per mi. Res m'honoraria més. Què es necessita per ser canvista? Res que jo no pugui aconseguir. Una casa, un aval, uns quants diners... I un home que conegui el negoci. No ho puc acceptar. No us dec la vida, per favor. Sóc fill d'un pagès. Mon pare va donar la vida per la meva llibertat. No em vull d'esclaus. Si vols venir amb mi, serà com a home lliure. En Sa'at és el millor regal que et puc fer. Tothom coneix en Sa'at. Ell et donarà prestigi i jo els diners per arrencar el negoci. Però ningú no ha de saber que un jueu t'està ajudant i ningú no ha de saber que en Saat ha estat un regal meu. Direm que va decidir convertir-se al cristianisme. I com que un jueu no pot tenir esclar els cristians, em vaig veure obligat a donar-li la llibertat. ...en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a complir el que jo us he manat. Renuncies al dimoni? Sí, jo el renuncio. Renuncies a totes les seves obres? Sí, jo el renuncio. I et conec. Ets parent de l'Agustí. L'Agustí? El germe petit de la teva dona. Tant se val. Ara tots són morts. Ella tenia raó. Xxt! En què tenia raó la Maria? Deia que tu no et moriries, que tornaries i que tindríeu fills. Bé, en això no tenia raó. Mar! Jo et batejo com a Guillem, en el nom del pare, del fill i de l'esperit sant. Aquest tapet certifica que la vostra casa està assegurada davant del magistrat municipal amb mil marcs de plata. Croat d'or català, floridor aragonès, vessant i masmudina musulmans. Tornesos de França. A la primera línia, les fitxes valen 1 cada fitxa inferior i 5 la superior. Segona línia, 10 cops més. 10 cada fitxa inferior, 50 la superior. És clar, la donaja sap cuinar, és casta i és discreta. Podem comprar-la per un bon preu? Em vaig dir que no volies claus. Algú ha de netejar i fer el menjar, amor. Podeu prendre una esclava o podeu prendre una esposa. tindrà la llibertat quan la desitgi. D'acord, però no em diguis amo. No No ho entenc. És molt senzill. Avui el rei ha fixat que un florí val 13 croats de plata. Mm? Però a Venècia o Alexandria, el que digui Pere d'Aragota, ens se'ls en dona. Allà saben que l'or que hi ha en un florí no val 13 vegades la plata que hi ha en un croat. Això, fins i tot, un nen no sap. Si comprem croats de plata a Barcelona i els venem a Venècia, amb l'or que entreguem, podem comprar muntanyes de croats de plata. Després els venem a Venècia i tornem a començar. I si és tan fàcil, per què no ho fa tothom? Perquè no tothom té un tapet de seda vermella a la taula. Ni diners per comprar plata. Ni corresponsals a 20 ciutats. Cal fer-ho ràpid, abans no canvi el preu. Demà el rei podria decidir que un florí no val res. Així, si jo m'ho hagués gastat tot en florins, m'arruïnaria. Hm. Això no passarà. I si passa? Jo ho impediré, amo. Però i si passa? Si un canvista no pot fer front a les cartes de pagament, llavors què? Mm. Mm. El magistrat li concedeix... sis mesos per saldar els deutes. I si no paga? No empresonen. Quant de temps? Fins que saldi el deute. Però com podrà soldar el deute si està empresonat? El magistrat posa en vent dels seus béns. Els seus béns? Aquesta casa no val ni la desena part de les cartes de pagament que signat. Si els béns no arribessin, el magistrat us declararia abatut. Abatut? Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Abatut! Esteve Castelló, per ordre del Beguer, se't condemna a morir decapitat. Canvistes de Barcelona observeu que es compleixi la llei. Perdiu-me la pau d'esperit, mare. Feu que fugin aquests fantasmes. I jo us juro que seré cast. Mai més no tornaré a tocar una dona. Ets tu, nena? Ens calen més avals. Cent sou són molts diners. Algun lloc hauré d'anar amb la meva dona i els meus fills. Busqueu una casa més modesta? Arnau, tu coneixies la meva família. Saps que vaig perdre els pares i germans. No tinc diners. És un vestaig honrat i treballador. Tu tornarà tot. I, a més, quan es casi la confraria, li pagarà el doble. Són molts diners. Necessites avals. Jo també et volia demanar una cosa. El senyor Estanyol ja contribueix generosament a les obres de Santa Maria. Ho sé. Gràcies a l'Arnau, les obres de Santa Maria poden continuar. Però el que vull demanar no és per l'Església. La coneixes? Filla dels Fortuny. Pesteixos, com tu. Van morir tots de pestilència i ara està sola al món. Des de fa mesos la tinc sota la meva custòdia, però no és apropiat. L'enviaré a un convèn...No hi perquè... aniré. Silenci, nena. Entrarà de minyona i potser amb el temps serà novícia. No. Com veus, no té gaire vocació. Així que havia pensat que potser podríem casar-la més endavant. Sempre. No vull casar-me, ni ser novícia. Però vols callar? Vull viure a Barcelona. Aquesta és una casa trista i silenciosa. Les rialles infantils ens farien companyia. Podria fillar-la. Li pagaria un salari. Menjaria bé. I tindria educació. Els seus pares no haurien pogut somiar millor padrí que l'Arnau Estanyol. No seria apropiat, home. I per què no seria apropiat? Per què no esteu casat? Jo dono fe de l'honestedat d'aquesta casa. Suposo que la paraula d'un sacerdot deu tenir algun valor. No quan es tracta de diners i un canvista viu de la seva reputació. Jo només vull protegir-vos, amo. L'adotaré perquè es pugui casar. Gràcies, Arnau. Anem, Marc. Tu m'has ensenyat el negoci, Sa'at. Per això em refio del teu criteri. Però hi ha una cosa que no m'has explicat. Per què serveixen els diners? Per què, si no és per decidir lliurement? Jo només intento protegir-vos, amo. No em diguis amo quan estem sols. No ets el meu esclau. I hi ha una altra cosa que no m'explico. Com hem guanyat tants diners en tan poc temps? Prestant-ne no s'omple la caixa. A partir d'ara, els esclaus que comprem no els portis a Barcelona. Vem-nos al mercat de Mallorca. A Mallorca hi ha guerra. És perillós fundejar-hi. Hi paguen menys que aquí. Tinc les meves raons. I no volem diners. Millor una carta de pagament. Gràcies per no fer prou. Avui vull parlar amb el teu ama. Teniu prohibit sortir del call. I vos us traieu la rodella i us arrisqueu a anar matinada a casa meva, en secret. Què hi fèieu? Creus que li vull algun mal a l'home que va salvar els meus fills? D'on surten tants diners, Hasdai? Esteu comprant esclaus. És això? Si tu no comercies amb esclaus, ho faran uns altres, Arnau. Renunciar al teu benefici no els donarà la llibertat. Sé que... dec la meva fortuna a la vostra generositat. I sé que coneixeu el negoci més bé que jo, però en això sóc inflexible, Hasdai. Prou d'esclaus, per favor. Per què els cristians doneu tanta importància a la puresa? No és la puresa, és la llibertat. Un cop em vaig haver d'humiliar davant d'un altre home, i la vergonya d'haver-me agenollat em perseguirà tota la vida. No vull que ningú s'agenolli davant meu, ni tan sols els teus enemics. Amb els diners que donen els esclaus et convertiràs en un home poderós. Per això volia ser cambista, de veritat per penjar-te dels nobles que et van arruïnar la vida. Els culpables pagaran els seus crims, però no a costa de la llibertat d'un innocent. Prou d'esclaus, per favor. <ríe> Mossèn, veniu a casa demà al matí i porteu la filla dels Fortuny. La nena necessita un padrí, no un convent. I que vingui també aquell vestaig. Li deixaré el que necessiti. Que Déu et beneeixi, Arnau. Sempre pareixes de sobte. Ets com un ratolí. I aixeca't. Et buida en peus i amb el cap vine el... L'esmorzar estarà de seguida. Saps quin és el millor lloc per amagar una cosa? A la vista de tothom. Si no haguessis amagat la mà, ni tan sols m'hi hauria fixat. No hi has de jugar, amb això. És molt important per l'Arnau. Va per a la seva esposa. La Maria. Va ser una època trista. La pesta va assolar a la ciutat i es van dur moltes persones bones. Per sort, l'Arnau es va salvar de la malaltia. La verge estima l'Arnau i no deixarà que li passi cap mal. Jo tampoc deixaré que li passi cap mal. Per això no has de jugar amb les coses que són importants per ell. Aquest anell li porta molts records. Que hi jugui. No passa res. No perdràs, oi? I tampoc cal que t'amaguis per donar les sobres als teus amics. Fa bona olor, oi? És cabrit rostit. On és l'Àdrià? Estàs bé? Què passa? Què t'han fet? El teu anell. Se l'han endut. En fi... No passa res. Tranqui·la, t'anés. Passa. Posa-li vi, que li passi l'ensurt. Seu. Explica'm què ha passat. Ha estat culpa meva, amo. No he tancat la porta amb la balda. La donaja sempre m'ho diu, però avui no hi ha pensat. Bé, el que compta és que estem tots bé. A la caixa no hi havia gran cosa. Mm. Però el teu anell, només em portava records tristos. No té amoïner. Un croat de plata. si et sembla poc li vens a un altre abrivall. A mi no m'entrauràs més. Disculpeu. Què t'ha passat? Et surt sang? Digue-li que l'has trobat tu. I gràcies per allò d'ahir a la nit. Què has fet? T'has barallat? He ensopegat amb l'escala. Està a punt al dinar? Sí, estic amb la carn. Portes el pa? Ha acabat de fer-te. Vaig avisar el senyor. Ja hi vaig ja. Has d'assistir aquesta festa, Arnau. Algú ha de fer entrar en Raó el rei. Queden poques reserves de gra. Si veu una mala collita... El rei ja ho sap, això. I no li importa. Només vol més diners. A tu t escoltarà. T'ha convidat a Palau. El rei m'ha convidat perquè, com que sóc fill d'un vegès, es pensa que em pot manipular. Els nobles no els interessen els nostres problemes. Només volen diners per les seves guerres. Així? No comptem amb tu. El Consell de Cent estaria molt agraït. Nena, què hi fas, aquí? Ni se t'acudeixi a espiar per la porta, és clar que no. Què hi feu, aquí, totes dues? Què fa el dinar, avui? Què? No preguntes res? Anem a fer un vol. El dinar pot esperar. Sé que una festa Palau és atractiva per una noia de la teva edat. I ja tens edat de casar-te. Hem d'anar a pretendents. Ja no vull casar -ho. Només vull veure el palau per dins. Ho sé, i ho entenc, però... no m'agrada la idea d'haver-me de fer amb aquells nobles. Però per què? Mira aquesta platja. Que potser el rei o els nobles s'han gastat un sou per construir un port en condicions? No. Ells només gasten en guerres amb els diners dels comerciants. Els vaixells que fondegen aquí queden a mercè de les onades. Si s'aixeca temporal, han de llevar àncores i refugiar-se a Salou, a Tarragona. Saps el temps i els diners que es perden? I a sobre només poden entrar per un canal estratíssim d'un nu. En... Tota la d'Arsen està envoltada de bancs de sorra. Un pilot inexpert i un matí de mal vent és l'únic que cal per encallar el vaixell queda embarrancat fins que el mar se l'empassa. Un desastre. Per això l'any passat vaig comprar una galera. Per remorcar almenys els vaixells més lleugers. No és gaire bon negoci, però és bo per la ciutat. I el que és bo per la ciutat és bo per mi. No demanis al rei ni als nobles quan tinguin. Sangoneres. És el que som. Mira. Amics, quines fruites porteu? Deixa'ns que t'ajudem, Arnau. Puc caminar? He crescut amb els peus a l'aigua d'aquesta platja. D'acord. Ben fet. Gràcies. Endur-me. Anirem a la festa i lluiràs un vestit digne d'una princesa. Però recorda'm, no som com ells. Nosaltres hem sigut besteixos. Nosaltres ens mullem els peus. Han un vaixell al banc de sorra. Vé carregat d'espècies d'Egipte el patró a demanar remolc. I has d'anar. La festa no importa. Diuen que demà hi haurà temporal. No podem remolcar una nau en plena nit, i menys en aquest vent. Reuneix la tripulació i remolcarem el vaixell amb la primera llum de l'alba. Anem. Castanyol, sou vos. Sóc Bernat de Cabrera, ministre i conseller de Samaixestat del rei Pere. En nom seu us dóna la benvinguda a Palau i us expresso el nostre més sincer agraïment. Permeteu-me que us presenti la senyora Eleonor, la pupila del rei. La meva fillola, la Mar. Felip de Pons, cavaller del rei i servidor vostra. És cert que vau lluitar amb les tropes reials al Rosselló? Més de 4 anys, senyora. Un autèntic patriota. M'imagino hm. que cada veu està orgullós de la victòria del rei Pere a Cerdanya. Per força. Una gista heroica que serà cantada durant segles. No us ho sembla, Estanyol? És possible. El que és segur és que trigarem segles a pagar-la. Aquesta no és conversa per una donzella. Permeteu-me que us el palau. Un cavaller de sa majestat hauria de mesurar les seves paraules. No sóc un cavaller, només sóc un canvista. Puc dir que les guerres del rei Pere han sortit cares perquè em parles paga he jo i han omplert el Mediterrani de ports hostils al nostre comerç. Pro vencem. Gràcies, a Déu! Majestat. Però si algú més volgués atacar-nos ara, amb quins diners la pagaria, amb una nova guerra? Altesa, disculpeu la meva llengua impetuosa. Només pretenia... Només preteníeu dir la veritat. Una afanya estèril, en aquests dies. I sobretot per aquestes contrades. La veritat es paga malament, molt pitjor que l'elogi. Però jo us l'agraeixo, estanyol. Jo m'agraeixo el vostre suport, malgrat tot. Però no avorrim els nostres convidats parlant de política i de finances. Això és una festa. Adéu, estanyol. Senyor... La jove us espera. Mar. Ja s'ha acabat. Ja és hora que els enemics signem la pau. Sou molt amable, cavaller, però he de marxar. Però, però... però... però... no recordo aquesta paraula. Em passa el mateix amb la paraula no. En boca d'una donzella oblido el seu significat. He de marxar. Deixeu-me, sisplau. És aviat, encara. Què ha passat? Per què estàs tan furiós? Tenia raó. Aquest no és el nostre lloc, ni ho serà mai. Ara ho puig. Investiga'l. Ho vull saber tot d'allí. Els seus negocis, els dels seus fills, amics, enemics, tot. No cal que sigui ara. Pots continuar amb les pregàries. No, no, no amo, no... Amb mi no cal que dissimulis. No vull reboc. Vull descarregar la mercaderia. Impossible. El remolcarem fins que pugui navegar. Després haurà de recalar a Salou. Si no lliuro la càrrega, avui mateix hi perdré diners. Em perdreu més si el vaixell s'enfons amb el temporal. Senyor, no podem esperar més. La tempesta serà aquí abans del migdia. Decidiu-vos. Trigarem una hora a arribar al vaixell i dues més pel remolc. Qui és l'amo del vaixell? Hi parlaré. No. Entesos. Remolqueu-lo. El duré a Salou. Espereu. Espereu un moment. Què passa ara I què passa? Ahir a la nit també heu demanar que investigués en grau Puig. El vaixell encallat és seu. Ha impartit en aquest carregament tot el que li quedava. Està completament endeutat. i el seus fills també. Així que la guerra s'ha acabat. No hi ha remolc. que la galera posi rumes a l'ou. Ara mateix. Què vol dir, això? Què passa? El temporal arribarà abans del previst. Posaríem en perill la nostra embarcació. Què? I la meva càrrega? Saltet cap a Salou, ja ho heu sentit. Tornem a bord. Els seus deutes, costi el que costi. Demana un préstec, si cal. Però vull tenir en Grau Puig a les meves mans. No obris. Qui truca? El propietari d'aquest edifici. Obreu en nom del veguer. Que amor de gana. Per ordre del veguer, aquest edifici i tots els béns que contingui són ara propietat d'Arnau Estanyol. No esperis que ens agenollem davant Déu. Nosaltres tenim dignitat. El senyor Estanyol renuncia a la vostra masia de Navarcles, on podreu viure a partir d'ara. La resta de les vostres possessions es quedaran en aquesta casa. Les sabates són meves. dóna me -les. No t'hi atreviràs! No? Fa anys et vaig salvar la vida en una batalla. Encara avui em pregunto per què vaig fer una ximpleria com aquella. No tendis la sort. Sortireu d'aquesta casa descalços. O morts. Aquest vestit. També és meu. No en seràs capaç. No et va costar treure't-el quan hi podies guanyar alguna cosa. Us vull fora d'aquesta casa avui. Recull les seves sabates i crema-les al pati. Que estreguin els vestits i els donin als esclaus. Si els Puig volen roba, hauran d'agafar la que els esclaus rebutgin. Ven els seus mobles, els seus cavalls i les seves joies. Allibera els seus esclaus i tanca aquesta casa per sempre. Rendirem, para. No ens rendirem, pare. No ens rendirem. Com una D. Gràcies per la vostra visita. Gràcies a vos per la vostra confiança, senyor Estanyol. Sempre sereu benvingut a casa meva. I, si Déu vol, i la mar consent també a la meva família. Mm. Fins aviat. Moltes gràcies, cavaller. El meu amo estava desesperat. Ja es pensava que ningú us caçaria mai amb ella. Per què? És una jove preciosa preciosa i amb un bon dot, amb un dot esplèndid. però la seva promesa... és una benedicció que voss no us importi. El meu amos escriurà en breu per concertar la petició demà. A Déu Un moment. De quina promesa es tracta? No us ho he dit ella? Va prometre morir verge. Ho va jurar solemnement al monestir de Padre Alves, davant de la seva fundadora, Elisenda de Montcada, a canvi del perdó pel seu germà. L'havien condemnat, però... Però, fi, és una història molt llarga. Aquest no el tornarà a veure més per aquí. Quant de temps hauré de seguir inventant-me aquestes històries? M'hauria d'ingressar, no em convé. L'Arnau mai ho permetria. Et vola al seu costat. Però aleshores, per què no...? És com si no em veiés. És impossible, Mar. L'Arnau és el teu padrí. Treu-te'l del cap. I què puc fer? No hi ha res que puguis fer. Ja t'ho vaig dir. No hi ha pregària, bruixeria, ni artifici que et pugui fer guanyar l'amor de l'Arnau. Per ell no ets una dona, ets la seva nena. La nostra nena. 4 lliures. Benvingut a la Port d'Aragó. Mai no em casaré amb un serf.